Cândva arborii aveau ochi, Cândva arborii aveau ochi, pot să jur, Știu sigur că vedeam când eram arbore. Îmi amintesc că mă mirau ciudatele aripe ale păsărilor care îmi treceau pe dinainte, Dar dacă păsările bănuiau ochii mei, asta... Caminte, caut zadarnic ochii arborilor acum. Poate nu-i văd pentru că arbore nu mai sunt, sau poate au coborât pe rădăcini în pământ, sau poate, cine știe, mi s-a părut numai mie și arborii sunt orbi dintr-un început. Dar atunci, de ce, când trec de ei aproape, simt cum mă urmăresc cu privirile într-un fel cunoscut? De ce, când foșnesc și clipesc din miile lor de pleoape, îmi vine să strig ce-ați văzut?